«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ дванадцятий Пар Омсфорд блукав краєм снів. Він був і всередині себе, і поза собою одночасно. Водночас учасник і спостерігач. Безперервно рухався, наче нісся через штормове море, і водночас був літнім вітром серед дерев. Він розмовляв із собою в темній тиші розуму, а потім і з віддзеркаленого образу самого себе. Його голос був і безтілесним шепотом, і громовим криком. Кольори з'являлись та згасали, перетворювались у чорно-біле, Звуки лунали й зникали. У своїй подорожі він був усім і водночас нічим. Сни стали його реальністю. Спочатку снилось, що він падає, летить у безодню, чорну як ніч і безмежну. Він відчував біль і страх, а ще не міг знайти себе. Інколи лунали голоси, попереджаючи заспокійливі чи жахливі, Він бився в конвульсіях і знав. Якщо не зупиниться, то загубиться назавжди. Нарешті падіння припинилось. Пар сповільнився. Судоми відступили. Перед юнаком розкинулось поле диких квітів. Барвисте, як веселка. Птахи та метелики розлітались, немов розсипаючи яскраві іскорки. А повітря наповнилось ніжними ароматами. Довкола тиша. Він намагався заговорити, але не міг, ані звуку. Він не відчував дотиків, не відчував ані себе, ані світ навколо, лише тепло, лагідне і безмежне. Він плив крізь сон, і десь у глибині його душі був голос, говорив «Ти помер». І здавалось, це голос Вокера «Бо». А потім світ солодких запахів і фарб зник. Юнак опинився у царстві пітьми смороду. Вогонь виривався з-під землі, обпікаючи зле задимлене небо. Навколо метушились тіні. Їхні червоні очі блимали, то наближаючись, то зникаючи. Хмари котились по небу, прошиваючи себе блискавками. Вітер шалено вив. Юнак відчував, як його кидає немов сухий лист, і зрозумів. Це кінець усього. Відчуття і голос повернулись. Біль також. Хлопець застогнав. Пар. Голос вилетів і зник. Кол. Він побачив брата, розіп'ятого серед каміння. Мертвого, закривавленого, з очами повними докору. «Ти покинув мене!» «Зрадив!» Молодший Омсфорд закричав, і вилетіла магія пісні бажання, а потім розсипалась тисячами образів. І вони перетворились на чудовиськ, які повернулись, щоб розірвати пара. Він відчув зуби, пазурі, дотик». А потім прокинувся. Йому в обличчя бив дощ. Хлопець розплющив очі. Навколо пітьма. Відчуття якоїсь присутності поруч. Відчуття руху та мідний присмак крові на язиці. Крізь лють бурі пробивались крики, голоси. Хлопець підвівся, задихаючись, та виплюнув щось гірке. Чиїсь руки знову притисли його кудись, ковзнули по його тілу і по обличчю. «Знову прийшов до тями, тримайте його!» «Занадто сильний, наче він не один на десять!» «Вокер, ану давай швидше!» Дерева, наче довгорукі велети, шалено бились одне з одним, простягаючи гілля у вируючу чорноту неба. Вітер завивав навколо, а тіні... Химерні лягали на скелі, які загрожували стати пасткою. Пар почув власний крик. У той же час блискавка розколола небо, прокотився грім та наповнив пітьму відлунням божевілля. Червоний саван затяг йому очі. І раптом він побачив постать. Алланон! Друїд з'явився ні звідки, весь у чорних одежах, Немов вийшов із легенди іншого часу. Він нахилився до Пара, і його голос, тихий, але чутний крізь хаос прошепотів: "Спи, Пар". Його зморщена рука доторкнулась до юнака, і хаос розсіявся, поступившись місцем спокою, глибокому й бездонному. Пар знову поринув у себе, вже глибше бо відчував, що виживе, якщо тільки справді цього захоче. Десь у підсвідомості він пам'ятав, що його схопили перевертні. Вони його отруїли, і саме отрута кинула його в цю чорну прірву. Але за ним прийшов Вокер та врятував від цих істот. Він згадав жовті очі чуйки, що блимнули попередженням перед тим, як згаснути. Він бачив Кола, Моргана, Стефа з саркастичною посмішкою та тіл, як завжди мовчазну і загадкову. Він знову побачив ту тінь, що благала обійнятись та намагалась проникнути в його тіло. Він відчув, як опирається, і знову побачив, як її відкинуло. Отже, тінь спробувала стати ним, і саме у цьому їхня суть. У них немає власного їства, і тому вони забирають тіла чоловіків, жінок, дітей. Але все одно чи живі вони? Ці думки заплутались у питаннях. І хлопець через кілька секунд заплутався остаточно. Здавалося, він засинав, а подорож крізь країну снів тривала. Він підіймався на гори, де жили істоти подібні до гномів. Перетинав річки та озера, наповнені туманом і прихованою загрозою. Ішов лісами, куди не проникав денний світ, і виходив на пустки, де туман клубився в безвітряній мертвій тиші. «Допоможіть!» – благав він, але ніхто не чув. Час застиг. Нарешті подорож завершилась, і сни розтанули. На мить у порожнечі запанувала тиша, і потім юнак прокинувся. Він знав, що спав, але не міг сказати, як довго. Було відомо тільки, що з моменту засипання і до пробудження був час, коли сни зникли, залишивши після себе глибини спокою. Але найголовніше, він живий. Юнак обережно поворушився, ледь помітно та відчув простирадло та ліжко під собою. Тіло було розслабленим, закутаним у теплу ковдру. Він боявся поворухнутись раптом це все ще сон. Юнак продовжував лежати нерухомо та прислухався до власного дихання, а ще відчував сухість повітря. І от нарешті відкрив очі. Невелика кімната, меблювання мінімальне. Одинарна олійна лампа на приліжковому столику відкидала м'яке світло на оголені балки стелі. Вікна напроти завішені, але крізь шпарину в шторах виднілась ніч. Морган Лія дрімав у кріслі на межі світла, з опущеною на груди головою та складеними на колінах руками. «Морган?» – власний голос здався пару хрипким. Горець миттєво прокинувся і напружився, стрепенувся та підскочив. «Пар, ти притямі! Боги, ми збожеволіли від хвилювання!» Він кинувся до друга, немов збирався обійняти, але зупинився, нервово провівши рукою по рудому волосю. «Як ти?» Юнак слабко усміхнувся. «Поки що не знаю, тільки прокинувся. А що сталося?» «Спитай краще, що не сталося!» Морган, здавалось, готовий був захлинутися. «Ти ледь не помер, розумієш?» Пар кивнув. «Ну, я дещо таке і припускав. А що там з колом?» «Він спить!» «Відправив його в ліжко кілька годин тому, бо він просто задрімав і ледь не впав зі стільця. Втім, ти знаєш свого брата. Зараз я його...» Морган усміхнувся. Махнув рукою і вискочив із кімнати, не давши пару запитати про Вокера, тінь чи пісню бажання. Але це й не було важливо. Головне – кол у безпеці. Морган повернувся майже миттєво, і кол не стримався, та вдавив брата в ліжко від радушів. Пар слабко відповів на обійми, і всі троє засміялись, наче це був найкомедніший момент у їхньому житті. Шорт, ми думали, що тебе втратили!» Кол говорив тихо. Його обличчя було білішим, аніж бинти на лобі. «Ти був у дуже, дуже поганому стані, брате!» Пар усміхнувся і кивнув. Він вже начувся про свій стан. «А взагалі хтось розповість мені, що сталося?» Його погляд перебіг з одного обличчя до іншого. «І, до речі, де це ми?» «У сторлоці», – оголосив Морган, підіймаючи брови. «Тебе сюди приніс Вокер-бо». «Вокер?», -бо. вокер Морган задоволено посміхнувся. «Я знав, що ти здивуєшся. А загалом це довга історія, тож почнемо спочатку». І вони почали розповідь. Морган і Кол, перебуваючи один одного у поспішності, Пар слухав із зростаючим подивом. Виявилось, що кол отримав удар пращею під час нападу павучих гномів у долині біля Хердстоуна. Він втратив свідомість, а коли прийшов до тями, пара вже не було. Дощ ляв як з відра, сліди миттєво зникали, а кол був занадто слабкий, щоб переслідувати нападників. Він ледь дійшов до котеджу, де розповів про все іншим. Вже стемніло, але кол наполіг на негайних пошуках. Вони ходили по дощу годинами. Морган, Стеф, Тіл і Кол. Але нічого не знайшли. Коли стало зовсім темно, Стеф запропонував переночувати і продовжити пошуки зранку. Саме тоді вони й зустріли Вокарабо. «Ми розділились, щоб охопити більше територій», – сказав молодший брат. «Я знав з історії Брінта, Джаїра Омсфордів, що павучі гноми живуть на Тоферріч. Ми вирішили йти туди, якщо не знайдемо тебе відразу. І знаходились на межі віччю. Підтверджую!» – кивнув Морган. І ось, коли я знаходився на північно-східному краю долини, раптом з'явився Вокер зі своїм велетенським котом, великим як хата. І сказав, що відчув дещо незвичайне. Запитав, що сталося. А я ж був настільки шокований його появою, що навіть не спитав, як він тут опинився, або чому вирішив показатись. Просто розповів усе. «А знаєш, що він сказав у відповідь?» Морган не втримався від втручання. Його сірі очі заблищали якимсь злим вогником. «Він сказав, залишайтесь тут». Це не ваша робота, я його поверну. Ніби ми діти, що загрались у дорослі ігри. Кол аж скривився від спогадів. Але він виконав обіцяне, зауважив Морган. Кол зітхнув. Ну гаразд, це правда. Вокера не було цілий день і ніч. Але коли він повернувся до Хердстоуна, де його чекали, то приніс пара який був заражений дотиком перевертнів і знаходився при смерті. «Єдина надія», – сказав Вокер, – «це сторлок, поселення домів цілителів Вони мали досвід боротьби з недугами розуму та духу, а також могли протистояти отруті перевертнів. Вони вирушили одразу. Шестеро, без кота, його залишили. Вони пішли на захід з Хердстоуна до Вольфкстагу, Перетнули нефритовий перевал, і нарешті дістались з села Сторів. Це зайняло два дні майже безперервної подорожі. Пар помер би, якщо б не вокер, він використав дивну магію, зупинив поширення отрути та зміг утримати пара у сні та спокої. Часом юнак кидався і кричав, прокидаючись у гарячці та плюючи кров'ю. Одного разу посеред лютої бурі, яку вони зустріли на нафритому перевалі, але вокер увесь час був поруч, заспокоював його, що дозволяло юнаку знову заснути. Навіть так ми у сторлоку вже майже три дні, і ти вперше прийшов до тями. Закінчив молодший брат, а потім опустив очі. Дуже близько до смерті, пар. Той кивнув без слів. Навіть не маючи змоги чітко щось пригадати, хлопець виразно відчував, наскільки близько підійшов до того світу. «Тож, де Вокер?» – нарешті запитав він. «Ми не знаємо», – відповів Горець, знизуючи плечима. «Ми не бачили його з моменту прибуття. Здавалось, він просто сник». «Повернувся до себе, мабуть», – додав кол із ноткою гіркоти в голосі. «Поближ, кол!» – спробував його заспокоїти Морган. Молодший Омсфорд підняв руки. «Та знаю, знаю, не варто нікого судити. Він допоміг, коли було потрібно, врятував життя пару. І я за це вдячний». І, до речі, я думаю, він ще десь тут», – тихо сказав Морган. Двоє братів запитливо подивились на нього, а Горець просто знизав плечима. Пар розповів, що з ним сталось у полоні павучих гномів. Він усе ще намагався розібратись у значній частині подій, тому час від часу вагався під час розповіді. Чомусь юнак був упевнений, що гномів відправили спеціально знайти його, інакше б ті забрали й кола. Тінь, можливо, їх відправила дівчинка, але звідки вона знала, хто він такий і як його знайти. У маленькій кімнаті запала тиша, допоки друзі роздумували. Магія. Нарешті сказав морган. Здається, їх усіх цікавить магія. Та тінь, мабуть, теж її відчула. Аж і Стоферіч? Пар недовірливо похитав головою. І тоді, чому вони не прийшли і за Морганом? запитав Кол. Зрештою, у нього магія меча Лія. Мені здається, це не той тип магії, що їх цікавить. Можливо, їх притягує магія, що є частиною тіла чи душі. Або, можливо, сам пар. Охмуро завершив кол. Вони дали цій думці повисити мить у тиші. У мене намагалась увійти тінь. Нарешті сказав пар, а потім пояснив детальніше. Вона хотіла злитись зі мною, стати частинкою мене. Вона постійно повторювала «Обійми мене, обійми», ніби була загубленою дитиною чи чимось подібним. «Ну, це навряд чи», – швидко заперечив кол. «Скоріше, п'явка, ніж загублена дитина», – погодився Морган. «Але що це за істоти такі?» – запитав пар, до якого повернулись уривки снів, спалахи прозріння, позбавлені сенсу. «Звідки вони прийшли і чого хочуть?» «Нас!» – тихо сказав Морган. «Тебе!» – ткнув пальцем кол. Вони ще трохи поговорили, обмірковуючи те невелике, що знали про тіний та їхній інтерес до магії. А потім молодший Омсфорд та Горець підвались. Час пару знову відпочити. «Він усе ще хворіє, усе ще слабкий» тож потрібно відновити сили. «А Гадасгорн?» раптом згадав юнак. «Скільки часу до Нового Місяця?» Кол зітхнув. «Чотири дні, якщо ти все ще хочеш їти». Морган посміхнувся. «Якщо що, ми поруч. Радий бачити тебе живим, пар». Ігорець вийшов за двері. «І справді, добре, що ти живий». Погодився молодший Омсфорд і міцно стиснув руку брата. Коли вони пішли, пару деякий час лежав з розплющеними очима, дозволяючи думками підштовхувати одна одну. Вони шепотіли йому питання та вимагали відповідей, яких не було. Його переслідували й цікували від Варфліта до Райдужного озера, від Калгейвена до Хердстоуна. Федерація та Тіні істоти, про яких він лише чув, і про існування яких навіть не знав, він був втомлений і спонтеличений, ледь не втратив життя, усе оберталось навколо магії, і все ж його магія була практично безкорисною. Він постійно тікав від одного до іншого, не розуміючи по-справжньому усіх обставин, і саме тому. Бар Омсфорд почувався безпорадним, а ще, попри присутність брата та друзів, надзвичайно самотнім. І це були останні думки перед тим, як юнак заплющив очі. Він спав неспокійно, без сновидінь, часто прокидаючись серед спалахів невдоволення та обережності, що мов зацьковані пацюки носили з коридорами Розуму. Щоразу, коли він прокидався, була ще ніч, а останній раз майже світало. Небо за завішаним вікном посвітлішало, а кімната, де він лежав, була тихою і напівпрозорою. Стор у білому вбрані ненадовго прийшов у кімнату, з'явившись із тіні наче привид. Зупинився біля його ліжка, торкнувся до зап'ястя та чола пара напрочуд теплими руками, а потім повернувся та зникнув тим же шляхом, яким прийшов. Після цього пар спав міцно, занурившись глибоко в себе і безтурботно плаваючи в морі чорної теплоти. Коли він прокинувся знову, йшов дощ. Очі хлопця розплющились, він пильно вдивився у сірість кімнати. Він чув барабан води по вікнах і даху, вона рівномірно капала і хлюпала. Був ще день. Можна було побачити світло крізь щелину в шторах. Десь вдалині гуркотів грім, відлунюючи нерівним рокотом. Обережно хлопець підвівся на одному лікті. Та побачив вогонь, що палав у маленькій грубці, якої навіть не помітив у ночі. Вона давала кімнаті тепло що огортало і колисало простір та дарувало відчуття безпеки. Біля ліжка стояв чай та маленькі тістечка. Хлопець підтягнувся та сперся на подушки біля узголів'я ліжка та присунув до себе чай та смаколики. Він був голодний, тому проковтнув їжу за лічені секунди та зробив кілька ковтків чаю, який охолонув, поки стояв, але все одно був чудовим. Він допивав третю чашку, коли двері безшумно відчинились і з'явився в окербо. Його дядько на мить зупинився, побачивши, що племінник не спить. Потім тихо причинив двері і підійшов до ліжка. Він був удягнений у все зелене. Туніка, штани, туго перетягнуті поясом, м'які шкіряні чоботи, розшнуровані і брудні. Довгий дорожній плащ, поцяткований дощем. Вода була й на бородатому обличчі, темне волосся прилипло до шкіри. Він відкинув плащ за плечі. «Ну як тобі, краще?» – тихо спитав дядько. Пар кивнув. «Набагато» – і відставив чашку. «Я розумію, що дякувати треба тобі. Це ти врятував мене від перевертнів і повернув до Хердстоуна. І це твоя ідея привести мене до Сторлока». Кол і Морган сказали, що ти навіть використовував магію, щоб я прожив достатньо довго і зміг завершити подорож. Магія просто слова й дотики в поєднанні свого роду варіація дії, пісні бажання. Мій спадок від Брін Омсфорд. На мені немає прокляття повноти її сили, лише роздратування від її відтінків. Проте час від часу це таки стає даром, яким ти наполягаєш, магія має бути. Я можу взаємодіяти з іншою живою істотою, відчути її життєву силу та іноді її зміцняти. Він трохи помовчав. Хоча і не знаю, чи можна назвати це магією, чи ні. А те, що ти зробив з перевертнями, коли заступився за мене, «Це була не магія?» Дядько відвів очі. «Мене просто цього навчили», – нарешті сказав він. Пар почекав хвилинку на випадок, якщо дядько хоче сказати щось ще, а потім сказав. «У будь-якому разі, дякую». Чоловік повільно похитав головою. «Я не заслуговую на твою подяку. Це моя провина». Пар обережно вмостився на подушці. «Мені здається, ти таке вже казав». Вокер підійшов до краю ліжка і присів. «Якби я наглядав за тобою так, як мав, павучі гноми навіть не потрапили б у долину. Оскільки я вирішив дистанціюватись, у них все вийшло. Ти чимало ризикував, прийшовши шукати мене». Найменше, що я міг зробити, це переконатись, що ти будеш у безпеці. І це мені не вдалося. «Я тебе не звинувачую», – швидко сказав пар. «Я сам себе звинувачую». Вокер підвівся неспокійно, як кішка, підійшов до вікон і виглянув на дощ. «Я живу окремо, тому що сам так вирішив. Інші люди в інші часи...» «Переконали мене, що так буде краще, але іноді я забуваю, що є різниця між відмежуванням і переховуванням. Існують межі відстані, яку можна встановити між собою та іншими, тому що наш світ не допускає абсолютів». Він озирнувся. Шкіра дядька була блідою на тлі сірості дня. «Я ховався, коли ти прийшов мене шукати. Ось чому ти і залишився без захисту». Пар не до кінця розумів, що намагався сказати Вокер, але все ж вирішив не перебивати. Через мить дядько відвернувся від вікна та повернувся до ліжка. «Я ненавідував тебе з тих пір, як тебе сюди привезли. Ти про це знав?» Пар кивнув. Знову мовчки. «І справа не в тому, що я ігнорую тебе. Просто я знав, що ти в безпеці, що одужаєш. Та й потрібен був час подумати. Я пішов сам у ліси. Повернувся сьогодні вранці. Сторси сказали, що ти прокинувся, що отрута вийшла. Тож я вирішив тебе провідати». Він замовк, відвівши погляд а коли заговорив знову, то ретельно добирав слова. «Я роздумував про сни». Знову запала коротка тиша. Пар незручно засовувся в ліжку, вже починаючи відчувати втому. Сили повертались повільно. Вокер здавалось помітив це і сказав. «Це ненадовго». Він знову повільно присів на ліжко. Я передбачав, що ти можеш прийти до мене після того, як почались сни. Ти завжди був імпульсивним. Я думав про це і про те, що тобі сказати. Ми близькі так, як ти не зовсім розумієш, Пар. Ми поділяємо спадок магії, але більше того поділяємо визначене наперед майбутнє, яке може позбавити нас права, на будь-яку значущу форму самовизначення». Він знову помовчив і ледь помітно посміхнувся. «Я маю на увазі, що ми, нащадки Брін та Джаїра Омсвортів, спадкоємці Ельфійського дому Шаннара, хранителі довіри. Зрозумів, саме це мав на увазі Аланон» коли сказав «Брін» при смерті, що омсфорди оберігатимуть магію для майбутніх поколінь, допоки вона знову не знадобиться. Пар повільно кивнув, починаючи розуміти. «Ти справді так вважаєш? Саме це означають слова Аланона, що він довіряє «Брін»?» «Ну, я в це вірю, і мене лякає ця можливість так, як ніколи в житті». «Мене це жахає. Я не хочу мати нічого спільного з друїдами та їхніми таємницями. Не хочу мати нічого спільного з ельфійською магією, з її вимогами та підступністю. Я хочу лише, щоб мене залишили в спокої та прожити життя так, як сам побажаю. Ось усі мої бажання». Пар опустив очі. Ніби захищаючись від люті дядька. А потім сумно посміхнувся. Іноді вибір не за нами, Вокер. Відповідь дядька була несподіванкою. Саме так я й подумав. Поки я чекав, коли ти прокинешся, Поки я тримався осторонь інших, Там, у лісах за сторлоком, Я так і подумав. Події та обставини – «Іноді змушують нас діяти проти власної волі, і якщо робити так, як хочеться, ми лише змінимо один набір принципів і зрадимо інший. Моє перебування в укритті у Хердстоуні ледь не коштувало тобі життя. Це може статись знову. І що це у свою чергу коштуватиме мені?» Пар похитав головою. «Ти не несеш відповідальність за ризики, які я вирішую взяти на себе, Вокер. Жодна людина не може нести таку відповідальність». «Може і буде. Вона буде нести відповідальність, коли має засоби зарадити, але сидить на місці. Ти що, не розумієш?» Він сумно похитав головою. «Але я прийшов сказати тобі дещо, а досі цього не зробив. Краще давай швидше усе скажу, і ти будеш відпочивати». Дядько піднявся, натягуючи на себе плащ, ніби відганяючи холоднечу. «Я йду з вами», – пар перепитав із дивуванням. «До Гадезгорна, згорна?» – вокар кивнув. «Так, зустрінусь з тінню Аланона». «Якщо це вона, і почути, що буде сказано, я нічого не обіцяю далі і не роблю жодних подальших поступок твоїм поглядам на речі. Окрім того, що я думаю, що ти в деякому відношенні маєш рацію. Не можна встановити свої межі і вдати, що світ там починається і закінчується». «Треба визнати, що реальність проникає в наше життя способами, які нікому не подобаються, і треба прийняти її виклик». Вокер знову похитав головою та опустив погляд в підлогу. «А ще я теж хотів би дізнатися щось про те, що мені призначено». Дядько нахилився та коротко стиснув одну руку з пара. «Відпочивай, у нас попереду ще одна подорож і лише день-два на підготовку. І нехай ця підготовка буде моєю відповідальністю. Я розкажу усе іншим та заберу вас, коли прийде час вирушати». Він зробив кілька кроків, а потім зупинився, щоб посміхнутися. «Сподіваюсь, після цих слів ти думатимеш про мене краще». Потім вийшов за двері і зник. Тепер посміхався пар. Вокер Бо дотримав слова. Через два дні він повернувся, після сходу сонця, з кіньми та провізією. Пар вже півтора дні, як вставав з ліжка і ходив. До того ж, він значно відновився після подорожі старими болотами. Юнак був одягнений і чекав на ганку подвір'я разом зі Стефом і Тілл. Дядько ж вийшов з лісової тіні з караваном, оповитий туманом і напівтемрявою. «Дивний він!» – пробурмотів мотив стев. «Не бачив його більше п'яти хвилин за весь час, що ми тут були. А тепер він повертається ось так. Більш привид, ніж людина». Посмішка Дворфа була гіркою, а очі гострими. «Тим не менше, Вокер Бо досить реальний». Відповів пар, не дивлячись на друга. А ще його переслідують власні привиди. «Щоб це робити, привиди повинні бути хоробрими». Пар глянув на дворфа. «Він тебе що, все ще лякає?» «Лякає мене?» Питання переросло в сміх. «Чуєш, тіл?» «Ні, хлопче. Він мене не лякає, лише змушує дивуватись». З'явились Кол і Морган. Маленька компанія приготувалась до від'їзду. Сторси ж вийшли їх проводжати. Одягнені в білі шати, привиди іншого роду, оповиті самонав'язаною мовчанкою, з тривожним виразом на блідих обличчях. Вони зібрались групами. Кілька сторсів підійшли, щоб допомогти, коли компанія сідала на коней. Вокер переговорив з одним або з двома, і його слова були настільки тихими, що їх ніхто не розчув. Нарешті він сів на коня і повернувся до друзів. «Ну що ж, щастинам і гарної подорожі!» Дядько повернув коня на захід до рівнин. «І справді, щастинам!» – мовчки повторив пар Омсфорд.